Evanghelia după Matei, capitolul 8 Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Domne, dacă vrei, poți să mă curățești?" Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, vreau, fii curățit." data a fost curățită lepra lui.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 A răspuns tutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperamentul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostaș și zic unea: du-te și se duce, altuia vino și vine și robul meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat.